بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم دا اللہ دا نمنا چی دیر مہربانہ اور ہم کون کے دے اتا امر اللہ فلا تستعجلو سبحانا وتعالا عما عم یشرکون راغله فیصله د الله اوس داغه ته پاره تلوار مکوې پاک دی هغه او ډیر اوچت او وړ دی داوی شرکنا کمچي دا خلق کوي یونزل الملائکه بالروح من امره على من يشاء عن من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فتقوا هغه <تصفيق> پخپل بندگان کي چې پچا باندې غواړي هم پاغه باندې دا رو پخپل حکم سره د فريختو په ذريعه نازلوي د دې هدايت سره چې خلک له خبرداري زمانه بغیر بل هیڅ څاستو معبود نشته نکاسو خاص هم زمانه یې ریږی غلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون هغه اسمانونه او زمکا په حق پیدا کړيدي هغه ډېر اوچت او ور دي ده هغه شرکنا چې دا کې کوي قال قال انسان من نطفه فإله هو خصيم مبين هغه انسان د نطفه د یوړي کې شانساس کې نه پیدا کړو او اوس دغه یو خاره مار سره جوړ شو ولانعام خلقها لكم فيها ديف و منافع و منها زناور پیدا کړل چې پاکستان شته پارا دا اغوستلو سامان هم دي او خوراک او قسمه قسم نورې فائدې هم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون فغه کیستا ستپارا خاص دے کلچی تاسو فسہر کی د پارا شړے او کلچی ما خام را ولې وتحمل اقطالکم الی لم تکونو بالغیه الا بشق الامر ان رَبكُم لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ اوستا سده پارا بارونه داس زینو توڑی چې حلتا تاسو د تا سخت مشقت نه بغیر نشئ رسیدې حقیقت دا ده چې تاسو رب ډېر مهربانه او رحمن کون کې دی والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه و يخلق ما لا تعلمون هو او کچری او خره پیدا کړل د پاره د دې چې تاسو په اسوار شئ او هغه ستاسو د ژوند خاص جوړ شي اگر به نور داسي سونه ستاسو د فائدې لپاره پیدا کوي چې داږي تاسو ته هیڅ علم نشته وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرِ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ او دنیغی لاری خودلو زیما فا اللہ دا هر کلچی لاری کگے ہم موجود دی کوہ غفتلے نتاسو تولو تبای ہدایت کرے وے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ هم هغه دې چې اسمان نش تاسو د پاره او بره ورولې چې تاسو په خپل همس کوي او تاسو د ساروه د پاره د خوراک هم پیدا کیږي یوم نبت لكم به الذرع والزيتون والنخيل والعنب ومن كل الثمرات ان فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ هغه د دې او بو په ذریعہ فصلن رازرغنوي او زيتون او کجوري او انګور او هر قسمه نور میوه پیدا کوي پدې کې لوې نخدا ده هر خلکو د پاره چې غوړ او فکر کوي واسخرلكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر ان في ذلك لايات لقوم يحسلون هغه ستخرج د فائدې لپاره شفاء او رز او نور أو سبونغمائي مسخر کر دي أو طول ستوري هم دعوبة حكم سراء مسخر دي فديك ديري نخي دي دعاق خلق دبارا جعوي دعاقل نكار أخلي وما درع لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون او داتې کم رنگارنگ دیسې زلا هغه ستاسو د پاره فزمکه کی پیدا کړې دي پدې کې هم ضرور نه خدا د هاغه خلقو د سبق حاصلهون کی دي وہ هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلیتا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترالفكم واخره فيه ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون همغه دې چې ستاسو د پاره سمندر مسخر کړې دي د پاره د دې چې تاسو داغینا تازه قخی اخرې او داغینا د دا خاصه هر سیزن رعباسه چې تاسو یې اغوندئ تو وینئ چې کشتای د سمندر وبش لوی او روان دي دا ټول هر څه د دې لپاره دي چې تاسو د خپل رب فضل تلاش کړئ او داغه شکر گزار جوش شئ والقا فی الارواسی ان تمید لکم و انهارا و سبلا لعلکم اغه پزمک کې د غرون میخونه خښ کړل د پاره د دې چې زمک پتا سو اون خوځي اغه د جاری کړل او قدرتې لاري جوړ کړل د پاره د دې چې تاسو هدایت بیا مومای وعلى ماات وبن نجلهم يهتدون اغه پزمک کې لار خودونکو نخي کې خودلې او دستور په ذریعہ هم خلق ہدایت د آیا اسمن غ کمن لا چې پیدا کول کوي او هغه څوک چې هیڅوک هم نه پیدا کوي دونه یو شان دی آیا تاسو په هوش کې ناراضه وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا اِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ك تاسو د الله نعمت نشمارول غواړې نشمارول نشئ حقیقت د دې ماف معاف کونکي او رحم کونکي دی حالاکه هغستاسو دخکارا نهم خبر ده او دپت نهم وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَا وَمَا يَشْعُونَ اَيَّانَ يُبَعَثُونَ او هغه نوری هستياني چې خلک ورته د الله په ځې اووازونه کوي هغه د هیڅ سیس پیدا کول کې نه دی بلکې هغه په خپل مخلوق دی هغه مريدي ژوندې نه دی او هغه ته هیڅ المنشته چې هغه به کله بیا راپورته کیږي الالمکم الام واحد فالذین لا یؤمنون بالاخره قلوبهم كثره وهم مستكبرون استاس <تصفيق> خدای بس هم یو خدای دی لکه کم خلک چې اخرت نمنې دا غوي په زونه کې انکار ting شوه او هغهي په غرور کې اخته شوه لا جرم ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ان مولا لا يحب المستكبرين بشكا الله الذي طول قارون بيجني فطهم اوخارهم ها غيرغز ها خلق نخخوي سوكتي ده نفس بغرور كي مبتلاوي واذا قيل لهم ماذا انزل ربكم قالوا اساطير الاولين او کله څوک داوینه ته پوس کوي چستا سورب داسنه ځل کړي دي نوای ی رجه خو هغه د پخواني زمانه زړه کې سي دي ليحملو اوزاءهم كاملتا يوما القيامه ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم دا ساما دوی دا خبر دځکه کوي چې د قیامت پر ورځ خپل پیټه هم ټول اوچت کړي او ور سره ور سره د هغ خلکو سپیټي هم را جمع کړي چې دوی د جہالت په وجہ بې لاري کوي او ګورې څنګه سخت ځموار ده چې دوی پسر سر اخلي دَمَكَرَََّ قد مِن قَدَلم فَأَتَ اللَُّم يَانَهُم مِنَ القَواعدِ فَخَروى عَلَ مُسَّقُفُ مِن فَوْطين فَخَروى لَْ مُسَّقُفُ مِ فَووقم وَأَتَهُُ العدَابُ مِن د دوینه مخ کې هم دیرو خلکو حقله د شکست ورکول کول دپاره هم د غسی دوکه بازیاني کړی دی نو وګوره چې الله داغوی د دا دوکه آبادی د بیخ نراو وشتلا او دا چت د دا برنا داغوی غي پسرونو باندې را پرې او داس غاړینه پری عذاب راغې چې دا غې غاړینه دراتلو هغه هغې حدس ګومان نکوو تم یومل قیامت یخزيهم ويقول اين شركائيا الذين كنتم تشابقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين بيابا دا قیامت باورز الله أغوي خوار او زلیل اكري أغوي تبعوائي چه اس أخي كمزي دي زماحه شریکان چه دا غوي دا پاربا تاسو دا حق پرسو خلق سرا جگلی کولي کمو خلکو ته چې په دنیا کې علم حاصل وو هغه به اوایي نن رسوایي او بدبختدا د کافرانو د پاړه الیناتا توفاهم الملائکه تظلم امفسهم فالقو السلام ما كنا نعمل منس أعليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين أو هم دقائق آفيران من دپارا باندي در ظلم قولو حالت کی کله د فرښتوب په لاس کې غیر نو سرکشي پری دي او فورن سلام شي او وای مونږه خو حساب نه کول فرښتې جواب ورکوي کول مو ولینا الله تاسو د عملونو نه خبر ده او زید د دوزخ په دروازو ورننه او زید هم دغل تبا تاسو هميشه اوسه گئے بس حقیقت دادې چې ډیر خراب دي د اوسه دو دي د متکبرانو د پاره وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ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 بل طرف ته چې د متقیانو خلکو نه تطوس شي چې دا سسیده چې ستاسو درب دا طرف نه نا نازل شوه دي نو جواب ورکوي چې چی بهترین چیز نازل شوه دي د غشان د نیک عمل خلکو د پاره په دې دنیا کې هم خیر دي او د اخرت کور خو یې ضرور خدي ډیر خو خد کور دي د متقیانو د هميشه اوسه دو جنتونہ دا غوی باور ته داخليږي لاندې بطري نهرونه بهيږي او هر صبح هلط بالکل دا غوی د خواهش مطابق وي دا جزاو ور کوي الله متقين ولا الذين توساهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم دخول الجنه بما كنتم تعملون اغه متقیان چې فرښتې تری د پاکستاني په پا حالت کې اخلي نوای ورتا پتاสู่ دی سلام وی زای جنتا د خپل عملونو په بدل کې هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکه او یأتي أمر ربك کَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَاكِنْ كَانُوُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تی انتظار کبی نو ددین سیوہ نو سپات شویدی چی فرختی راشی یا ستا درب فیصلہ وشی دارنګ زد او بیااددی د دوی نه مخکې خلکو کړی دا بیا چې دا غوي سره څو شو هغه په هغهي باندې د الله ظلم نه و بلکې دا, دا خپل ظلم و چې په خپلې پساند باندې او کړو فاصابهم سیئات ما عملوا عملو وحاق بهم ما به دا دا بدو سزا اخیر اغوی تور ارسی دا او هم ها غسیز پا اغوی باندی مسلس شو پا کم پوری چی با اغوی توقی وقال الَّذینَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ مُبِينٌ دا مشرکان وای کو الله غختل نو نبا مونگا او نب زمونگا فلار نک دا غنه بغیر دبل عبادت کړی وې او نبمو بهمو حکم نه بغیر یو سیس حرام کړي وي هم د غرنګي بهانه د دوی مخکینو خلکو جوړولې نو آیا پر با رسولان باندې د صفا صفا خبر رسول نصیبا نور هم سې موارښتې ولا قد بعثنا فی کل امته رسولا ان اعبدوا الله فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ فَسِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ مُنگا هر امت تا یو رسول اولے او داغو پزریا مو خبردار کرل چې دا الله بندگی کوي او د تاغوت د بندگی نه ځان ساتي بیا په هغه کې الله غواړي هدایت کړو او پچا باندې گمراهه مسلط شوا بیا لکشان پزمکې کې وګرځي او وګوري چې د دروغ ګړونکو سو انجام شوي دی ان تحرص علی هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکو هر سمرا د دوی د ہدایت د پاره هیره سوکړې او الله چی څوک بیلاری کوي بیا هغه تا ہدایت نکوي او داس دا خلکو امداد هیڅوک نشکولې واقسم بالله جهدا ايمانهم لا يبعث الله من بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلموه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين دا خلک په الله غټ غټ قسمونه خوړي او وايي چې څوک مرشي الله هغه دوباره نرا ژوندې کوي را کوي بې ولینا دا خو یو وعده ده چې پوره کوي هغه په خپل ځان واجب کړی دی خو اکثر خلک په هی او دا را کول د دې لپاره ضروری دی چې الله دوی ته هغه حقیقت اوخي چې دغه پبارکی دوی اختلاف کوي او چې کوم خلکو د حق نه انکار کړي دي چې هغه ته معلوم شي چې هغه یې د لوګجنغو انما قولنا لشيئ اذا اردنا ان نقول له کن پاتشو د دې خبرې د کېدو امکان نمونچي د یو سي د پیدا کولو اراده وکړو نو مونږ د دې نه زیات نکوو چې بس هغه سيستا حکم وکړو چې ش بیا هغه کیږي وللین هاجروا فی الله من بعد ما اولم مولن بو انهم فی الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اکبر لو کانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون کوم <سرخ> <سلام> خلکو چې د ظلم برداشت کول نه غوستو د الله د پاره حجرت کړې ده نو هغوی لبه مونږ په دنیا کې هم خزي ورکو او د عجر خو ډیر لوی دی کاش چې معلومه شوه وې هغه مظلومانه چې صبر یې دی او د رب په بروسه باندې کار کوي چې څنګه ښه انجام دا وي انتظار کې دي واما افسنا من قبرك الا رجال النوح الىهم فاسالوا اهل الذكر ان لا تعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ مخ کې چې کوم رسولان لې غلې دي هغه متول سړی دی لې غلې دي او مونږ باور تا خپل پیغامونه د وحي په ذریعہ لې غل د عالمانو نه تپوس کړی کڅو په خپل نه پهه غي بل بینات و وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيْنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ مخکنی رسولان هم منگا در نخو او کتابون سره لے گلیو او اسمو دا ذکر پتابان دی نازل کرے دے دپاره د دې چې تو خلک ته د تعلیم تشریح او وزهات وکړي کم چې داغوی غوی دپاره دا نازل کړې شوی دی او دپاره د دې چې خلک پخپلهم غور او فکر وکړي افا من الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یاتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تقوف فان ربكم لرؤوف الرحيم كم خلق چې د پیغمبر د دعوت او مخالفت کی دبدونه بد تر تدبیرونه کوي آیا هغه د دې خبرینه بالکل بے خطر شوی دی چې الل په ځمک کې نه نه باې یاپې د دا داسې عذاب راوللی چې د طرفنا عذاب راتل د هغوی په ګمان کې هم نهوي یا نااس په په ګدو ګدو کې هغوی راونسی یا په داسې حالت هغوی راونسی چې د هغوی سره په خپله د راتلون کې مصیبت یا وي او د هغې نه د بچکېدو په فکر کې بدار وي بی. حقيقي هرڅ کول غاړي دا خلک داغه د عاجز کول طاقت نه لري حقیقت دا دی چې ستا رب بیر مهربانه او رحمن کون کې دی اولم يرو الا ما خلق الله من شي ايتفي اوله عن اليمين والشماء سجد للله وداخل او آیا دا داخلك دا الله پیدا کړي یو سیست همنه ګوړي چې داغه سورې څنګه خي او ګسه رفتا الله ته پسجده پرې تول ټول په دې طریقه د عاجزي اظهار کوي وقل الله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دار. وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ آیتِ سَجْدَةِ يَقَافُونَ رَبَّهُمْ مِن فَرْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ فَزْمَكَا او پاسمانونو کی جی سمرہ دسا مخلوق او سمرہ فارختی ول الاتا صرف اسجددي هاغوي هرګي سرکشي نه کوي او د خپل رب چې داغوي د او چې څوک مرتکیږي داغې مطابق کار کوي وقال الله <تصال> لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاي ده الله فرمان دی چې دو خدایان موجود وي خدای خو بس یو دی مثاسه خاص هم زمانہ یې را کوی ولم یما فی السماوات والارض وله الدین واصبا افر غیر الله تتقون دا غدی غد چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی او خالص دا غدین پټول کائنات کې چلےږي نو آیا تاسو ګوبیا هم د الله نه بغیر د بل چانه یې رکوي و ما بكم من نعمت فمن ثم اذا مسكم الضر فإليه تجأرون تاسو چې څنې نعمت حاصل دي نو هغه د الله تر طرف نه دي بیا چې در باندې کلا په سخت وقت راشي نو خپل فریادونه هم هغه ته پمند وړي ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الظُّلَمَ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لیکن کله چې درنا الله دغه سخت وقت لری کړي نو فوري پتاڅ کې یو ډالا د خپل رب سره نور خلق د دې مهرباني په شکریا کې شریکول شروع کړي د پردې چې د الله د احسان ناشکری وکړي ډېر خدا مزه کوي ذرب در تهال معلوم شي ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لا تسالون عما كنتم تفكرون د خل کلچی منکم رزق ور کړې دی دوی دا غینا دغه چا د پاره حصې مقرروي چې دوی د حقیقت نه هډو خبر نه دی سم په الله جستاسو نه به ضرور تپوس کیږي چې دا دروخت تاسو سره جوړ کړي او يجعلون ل لله له دوی الله له لونه جوړوي سبحان الله او پخپله د دوی د حغدی چې دوی غواړي واإذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى وَلَوَجُهُهُ مُسْوَدٌّ وَهُوَ كَظِيمٌ کله چې پدوی کې چاته د نور د پیدا کېدو زیرې ورکړي شي نو دغه په مخ باندې تور والی خوشي او غم په زړه نه تیر پړي یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنَ امام الشرب اينسكو علىه من ان يدسه في التراب على ساء ما يحكمون دخل کنا پت پت گرزي خراب خبرنا رستبا صوب دا چامختا سنگ ورشي سوچ کوي چې د زل سره د غلور اوساتی او کو په خاور کې ورخخ کړی وګوره څنګه خراب حکمونه دي چې دوی د الله پبارکي لګوي للذین لا یؤمنون بالآخرۃ متن السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحکیم دا خرابو صفاتونو لایخو هغه خلک دي چې هغه په آخرت یقین نه لري فاتشو الله نو داغو د پاره خو ټول او چت او اعلی صفاتونه دي هغه خو په ټول باندې غالب دي او په حکمت کې کامل دي ولو يؤخذ الله ما سبذلهم ما ترك من منه بات ولكن ولا في واخرهم الى اجل مسما فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون کي چي الله داخلك د دې د ظلم په وجه فورا رانيوله د ذمه کي په مخ باندې بي یو د ساسې نوې پرېخاو دی لکه هغه ټولتا د یو مقرر وخت ته پوري مهلت ورکوي بیا کلچی هغه وخت راشي نو دا غې نه هیڅوک هم د یو ساعت د पारा مخکې رسټو کې دی نشي او یجعلون لِلله ما یکرهون وتصف السنتهوم الکذب ان لهم الحسنا لا جرم ان لهم نا ورو انهم مفرطون نن داخله هاغه سيزنه الاله مقرروي چې په خپل د زاند لپاره نه او د دوی جبي روغ وایي چې د دوی لپاره دو بس خیر خیریت دی د دوی لپاره دو خو بس یو سيز دی او هاغه دی د دوزخ ور او ضرور به وره دوی د دو ټولو دو مخ کې کی ورڅول کیږي کی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 اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستانه وران دی هم مونږه ډیر قومونه د رسولان له غلي دی او وران دی هم دا چې شوې دی چې شیطان دا قوم بد عملونه هغوی ته خاصتخ کار کړل او د رسولان خبره اونم نلا هم د شیطان نن د خلکو هم سر پرست جوړ شوې دی او دوی د دردناک عذاب مستحق زوریگی وما انزلنا علیکا الكتاب الا لتبین لهم الَّذِي اختلفوا فیهی وَهُدًا ورحمة, وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مونگ دا کتاب پتا باندې د دې غرض د پاره نازل کړي دي چې دوی دوی ته د هغې اختلافات او حقیقت او خاې وکمو اختلافات کیږي دوی اخته دا کتاب لارښودنا او رحمت دي د هغ خلکو لپاره چې څوک یې والله انزل من فاحيا به الامم بعد موتها ان في ذلك لا ايه لقوم يسمعون تاسو په باران کې وینه چې الله د اسمانه اوبره ورولې او فورنه د دې په ذریعہ په مرزمک کیسه واچवला یقینا پدی کې ونخده دا اوریدونکو د پاره وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبَرَةً نُسْقِيكُمْ مِنْمَا فِي بُقُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّارِبِينَ اوستاذ دپارا پساروو کی ہم یا دا غوی په کھیټو کې د او د وینو د مزنا یو سيز مونږه پتاصه باندې کوو یعنی خالص پې چې د سکونکو د پاره ډېر مزيدار ده او من ثمرات نخيل والاع نبته تتخذون منه سکرا ان في ذلك ذلكه لقوم دغشان د کجررو دنو او د انګرو د زیل نه هم مونګه یو سیست تاسو باس کوو چې د نشيې زونهې هم تاسو جوړوي او پاکری زخم یقین په دی کې نخدا نخ ده د غ چا دپاره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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون اغورا ستارب يعني دقب مچاي دا خبره به کړه چې پغرونو کې او پونونو کې او پلر ګو باندې چې کمی زیلې فرېدلې وي پهغه کې خپل کور جوړ کړه او د هر قسم میوونه رس دا کاګه او خپل رب چې درته کمی لاري حواله کړې دي پهغه باندې ځا د دې مچې د خېټ نه یو رنگارنګ شربت راوځي چې په هغه کې شفاده د خلکو د لپاره يقينًا وَدِيكِ هُمْ يَوَنَخَدَ دَهَاقِ خَلْكُ دَبَارَ ده شِخَوَرْ أَوْ فِكَرْ كَوِي وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُ إِلَىٰ أَرْضَ لِلْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قادر وکړه الله تاسو پیدا کړے بیا هغه تاسو له مرګ او پ تاسو کې څوک بدترین عمر ترا سولې کیږي د پاره د دې چې په هرڅ باندې د پوهې دوه رسته بیا حق داده چې یوازي اللہ په علم کې هم کامل دی او په قدرت کې هم والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضّلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون وكره الله پتاڅی کی زین الله په زینو باندې پر رزق کې فضیلت ورکړي دي بیا چې کمو خلک لا دا فضیلت ورکړي شوی دي هغه دا سي ندي خپل رزق خپل غلامان الله د دې لپاره ورکوي چې پر رزق کې دوهنا برابر حصدار دار جوړ شي آیا بس د الله د احسان منلو لا د دې خلکو انکار دي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 وَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أو هَغَهُمْ أَلَّا دِي چِس ستاسو دا, دا جنسنا خزي جوري کري أو هم هغة تاسولا دا دغا خزونا زامن نوسی درکل او أو خخص زوني دخوارات دپاره درکل آیا نو داخلک په دې هرڅ باندې د په هدلونو هم باطل مني او د الله د احسان نا انکار کوي او الله برېګ دي او د هاغه چا عبادت کوي چې دا غوي پلاس کی نه د اسمانونو نه دله د رزق ورکولو څخه اختیار شته او نه د زمکینه او نه د اکار هغه کوي کولې شي نو د الله د पारा مثالونه مجوروي بشکا الله کوهيږي تاسو نو پوههږئ برب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منه رزقا حسنا ومن رزقناه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون الله تعالی یو مثال بیانوی یو خود غلام چې د بل په قبضه کې دی او په خپل حس اختیار نه لري بل داسې سره دی چې مونږ ورلا د خپل طرفنا نه خر رزق ورکړي او هغه دغېنا په او په پټه خخس کوي وایه آیا دا دونه برابر دي الحمدلله لیکن اکثر خلک په دې سم خبره نه پوهيږي و ضرب الله مثلا وجلين احدهما ام كم لا يقدر على شيء وهو كل علامولا كل على مولاہ این ما یوجه لا یأت بخیر هل يستوي ہوا ومن یأمر بالعدل وہو علی صراط مستقیم اللہ یو بلمی سال بیانوی دو تن سڑی دی یو کن پخپل مالک باندې یو بو جوړ شوی دی چې کوم طرف ته الېږي نو صدق خير کار درنه بل سړی چې د انصاف حکم کوي او پخپل په صحیح لار ولاړ دی آیا دا دونه یو شان دی وللله وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على شيء او د زمكي او د اسمانونو د پټو حقیقتونو علم خو الله ته ده او د قیامت پراتلو کیبا سو وخت نه لګي خو بس دمره لکه چې د سړی سترګو ربي بلک د دین هم سو کم حقیقت دا چې الله هر څه کولی شي والله اخرجكم من امہاتکم لا تعلمون شیئن و جعل لکم و جعل لکم السمع والأبصار والأفئدت لعلكم تشکرون اللہ تعالیٰ تاسو دمائندو دخیوٹونا پدا حال کی روشتائے ستاسو پہ حسن پہتائے حق تاسولا وہ گنا در ستر کی درکڑے او سوچ kawunkii زړونه درکل د پاره د دې چې تاسو شګر گزاره جوړ شے الَم یَرَوْ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ ایا د خلقو چتا مارغانوتا ندی کتلی چې د اسمان پر فضا کې څنګه مسخر دي دوی دې د الله نه بغیر بلچا په هوا کې تین کړی دي پدې کې ډېری نخې دي د هاغه خلقو د پاره چې هغوی ایمان راوړي والله <سؤال> <سؤال> جعلنا <سؤال> <سؤال> لكم من لِتَكُونَ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْفَافِهَا وَأَنْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا اسا و متاعا الیحین الله ستاسو لپاره ستاسو کورونه د آرام ځای جوړ کړو تاسو له د زناورو د سرمونو نه داسي کورونه پیدا کړ چې ستاسو د پاره په پا سفر او قیام دوه حالاتو حالات کې سپک وي د زناورو د پشم او د وړې د ویښټونه ډیر سيزونه د اګستلو او د استعمالولو لپاره پیدا کړل كهذا جواند خاص وقت پوري ستاس بكار رازي والله جعل لكم مما خلق غلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم, لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم بأسكم کذالک یوتم نعمتہ او علیکم لعلکم تسلمو او الا دخپلو پیدا کړو ډیر وسيزینو ستاسو دپاره دسوری سوري تنظیم وکړو په غرون کې ستاسو دپاره د پنا اګستلو زینو جوړ او تاسو لای داسی جامې درکړې چې تاسو د ګرمای نه بچکوي او نوری داسی جامې چې پجن کې ستاسو حفاظت کوي دغه سی هغه پټاسو باندې خپل نعمتونه پورا کوي د پاره د دې چې تاسو فرمابردار جوړ شئ تر ان تولو فانما علیکل بلا وسکچری داخلق مخ اړوی نو ای نبی صلی الله علیه وسلم پتا باندې د دینه سیوا بل حج مواری نشته چې د حق پیغام صفا صفا ورسوي یا علیمه نعمه الله سو ما ينکرونها واكثرهم الکافرون دوی ته الله احسان پیژنی بیا دا غنه انکار کوي او په دې کې د خلک داسي دي چې حق منلو ته تیار نه دي ويوم نبعث من کل امه شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا لا هم يستعذبوا د فکر ولي نه کوي چې په هغه ورزبا بیا څه وشي په کوم رز چې هر امت یو غواړه پاسو بیا خو به نه کافرانو ته د هجت پېښ کول او شي او نه بدري د توبې سترو مطالبه وکړي شي وا اذا را الذين ظلم العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم من ظالمان خلقت عذاب خويني نو بیا بدري نه عذاب سپکړي کیږي اون خبر وللا د یو سات د پارا مهلت ورکړی کیږي وا اذا الذین اشرکو شرکاءهم قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فالقوا الی او کوم خلکو چې په دنیا کې شریک کړي وو هغه یې کله خپل جولکړي شریکان او ویني نو او بوي اے پروردګارا د دې هاغه زمونږ شریکان چې ستا په ځای دوی ته اواز کولو په دې خبره باندې با هغه یې لا هغه خپل معبودان صفه جواب ورکړي چې تاسو دروغ وایي وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَ إِذْنِ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَدَغَ وَخْتِ بَا دُوِي كُولَ أَلَّا او د دې هغه ټول د لوغ بختم شي کم شي دوی په دنیا کې جوړول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون کوم خلک چې فخپل د کفر لار اختیار کړا او نور خلک یې د الله د لارې نه منکرل او ویل به عذاب د پاسه عذاب ورکو دا فساد په بدل کې کمچي به هوی په دنیا کې راپور کوو او یوم نذات فی کل امته شهیدا علیهم من انفسهم وجئنا بک شهیدا علانا انا ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة ومبشرا للمسلمين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی داغوی زنه خبردار کړه چې موږ به په هر امت کې هم داغوی د دا مینځنا یو ګوا راپور تکړو چې داغوی په مقابله کې با گواہی کوي او د دې خلکو په مقابله کې با مونږ تا د کولو کول د راولو دا هم د دغ غواهه تیاری دا چې مونږه دا کتاب پتا باندې نازل کړي دي چې د هر س صفه صفه وضاحت کون کې دي او ہدایت دي او رحمت دي او زیره دي د هغه خلکو د پاره چې د منن تیر کړي دي اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ بِالْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْلِ يَعِبُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ بے شکا اللہ دا ادل او دا احسان او دا اخبل والایسا تلو حکم کبھی او دبدای او دبه حیاه او د ظلم زیاتینا من کوی هغه تاسو ته تا نصيحت کوي د پاره د دي چې تاسو تری سبق واخلئ واوفو بعهد الله اذا عامتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون د الله واده پرکوي کله چې تاسو داغو غوسره سواده کړی او خپل قسمونه د محکموالي له رسته مما ته چې تاسو الله په خپل ځان باندې غوا جوړ کړی وي بهشکا الله تاسو د ټول کارونو خبر دے ولا تكونوا كالذين نقضوا عهدهم من بعد قوه ان كفتم تتخذون ايمانكم فتتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربا من امه انما يبلوكم الله به ولا يبين لنا لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ستا سہلدی د هغه خزی پشان نشی چې په خپل مهنت سره تارونه اورېشل او بیای خپل هغه ټکڑے ټکڑے کړل تاسو خپل قسمونه پخپلو معمولاتو معاملات کې د دوکه ذریعہ جوړوي دफार دا ده دی چې یو قوم د بل قوم نه زیاتی ګټه حاصل وکړي حالکه الله د دې وعده په ذریعہ تاسو په ازمیخت کیا اچوي او د قیامت پر ورځ با فَغَسَّتَ فِدَتُول واختلافاته حقيقه تاسيت الضر سرغندكري وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ قُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ او الله دا مختلفه چې په تاسو کې دی اختلاف نه نو هغه تاسو ټول یو امهت جوړ کړی وی لیکن هغه چې څوک په گمراهۍ کې اچول نو هغه په گمراهۍ کې اچوي او چې تاسو نه غلار خو دلغواړي نو نه غلار خي او تاسو نو با تاسو د عملونو ته پوس سرور کیږي أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ أو اي مسلمانان فاسو خفل قسمنا فخفلوك يوب الله دادوك وركوال زرية حسینچه چا قدم د مضبوطې دونه راستو بیا او خزيږي او تاسو د دې جرم پس زاکي چې خلک مو د الله د لارینه منکرل خراب انجام وي نه او سخت سزا او خره ولا تشترو بی عبد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون. دا الله وعده دله کې فائدې په بدل کې مخر سوې بشکا سچې د الله سره دی هغه ستاسو د پاره زیات به تر دی کته سو پهه غي ما عندکم ان فذ وما عند الله باق ولنجزي من الذين صبروا ای احسن ما کانوا يعملون سچي ستاسو سره دي هغه ختميدون كيدي او سچي د الله سره دي هغه باقي پاتې كيدون كيدي او سوچي د صبر نکار اخلي هغه له بمون بدله داوي د بهترین عملونو مطابق ضرور ورکو من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن سلا نحيينهم حياه طيبا ولا نجزي انهم اجره باحسن ما كانوا يعملون هر سوچي نیک عمل کوي کو هغه سړی او کو خزا کوتي مؤمن وي هغه تب په دنیا کې مونږه پاکيزه ژوند ور نصیب کو او په اخرت کې با دا سخلکلا داغوی بدلا داغوی د دا بهترین عملونو مطابق ورکو فاذا قرات القران فاستعن بالله من الشيطان الرجيم اے نبی صلی الله علیه وسلم بیا چې کلا تو قران ولڅل شو روکلې نو د شیطان پر ټل شوینا په الله پوری پناه غواړه اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّرُونَ اِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ داغو پہاگا خلقو بانده واس نبر کیگی سوکچی او په خپل رب باندې भरोसा کوي داغو زور خو په هاغه خلکو باندې چليږي چې هغه یې هغه ځان له سر پرس جوړوي او داغو پلمسا شرک کوي وا اذا بدلنا آیه مم کان آیه والله اعلم بما ينزل قالوا انما أنت مفتر بل اثرهم لا يعلمون کله چې مونږه د یو آیات په بل آیات نازلو او الله خپه هیږي چې هغه نازل کړي نو دا خلک وایي چې دا قران په خپل جوړوي اصل خبره دادا دا چې پدې کې اکثر خلک د حقیقتنا نه خبره دي قل نز لهم روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دویتا اوایا چی روح القدس تک تک زمادہ طرفنا درجہ پا درجہ نازل کرے دے دپاره د دې چې د ایماندارو خلکو ایمان مضبوط کړي او فرما بردارو ته د ژوند په معاملاتو کې نه غلا روخيي او هغوی ته د نیک بختي زیرې ورکړي ولاقد نعلم انهم یقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون الاله اعجمي مَا زَالِسًا مِنْ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ مُجْتَمَعٌ لَمَّا چې دا, دا خلک ستاپ حق لوایي چې دیتہ یو سړی خوده نه کوي حالکه دوی چې کم سلیتہ اشاره کوي دا غږ جبا اجمي ده او دا صفاء عربي جبا ده إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمْ وهو لهم دا دي چې کوم خلق د الله آیاتونه نمنې الله هغو ته هیڅ د تفق نور کوي چې صحیح خبري ته ورسي او داس خلکو لپاره دردناک عذاب دي انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بايات الله واولاء كه هم الملك لهم درو خبري نبي صلى الله عليه وسلم نه جوړي بلکه درو خبر ها خلق جوړي وي چاوي د الله اياتون نه او هم هاوي په کی کې درو جن دي من كفر بالله من بعد ايمانهم الا من اكره وقلبه مطمئن 121. 122. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 11. 11. عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم سوک چې د ایمان راولاله وروستو کوفر وکړي حق کو چدي مجبور کړې شوی وي او دا غزلو په ایمان باندې مطمئین وي نو بیا خیر دی هچاتي د ظرف فخه کوفر قبول کړو نو په هغه باندې دا الله غضب دے او دا داس خلکو د دا پارا لوی عذاب دے ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين دا زكاة تيهغوي دا آخرة بمقابلك دا دنيا جنفقلو أو دا الله دا قاعدة دا تيهغاء هاگه خلقوتا دخلاسیلار نخی سوک جی دارو در دا نعمت ناشکری اکری اولائک الذین طبع اللہ علا قلوبهم وسمعهم وابصارهم و هم الرافلون لا جرم انهم في الاخرة هم الخاسرون دا خلق دی چې د دوی په ځړونو او په غوګونو او په سترګو باندې الله مهر لگاوي دی دوی په غفلت کې ډوبشوي دي لا زین دي چې په آخرت کې به هم دا خلق په خساره کې پاتشي ثم ان ربك للذین هاجم من تم فتنو ثم جاهلوا صبروا تم ما جاهلوا و صبر ان ربك من بعدها غفور رحيم د دې برخس چې دکمو خلکو دا حال دی چې کله هغوی د ایمان راوللو په وجا تنکلی شو نو وای کورونه پرې خولل هجرت وکړو د الله بلار کې سخت تیر وکړو او صبر وکړو وداوید دا اپارا یقیناً ستا رب بخنکے او محربان دے یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفا کل نفس ما عملت وتوفا کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون ددی تولو فیصلبا او هغه ورځې سمغ چې هر سړی د خپل ځان د بچکول په فکر کوي او هر تبا تبه د عمل بدله پهره پر ورکړی کوي او په هیڅابه د زره همره ظلم نکي کوي او برب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغداً من لمكان فكفرت فكفرت بنعم الله فالاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله د یوکلی مثال ورکوی ها غکلی د امن او اطمینان ژوند تر او د هر طرف نبورتا فرا خر زقرار سيدو او د الله د نعمتونو ناشکرې شوو پس به الله د هغه کلی او سي دن کوتا دا د عملونو دا مزبر اوسه کوله چې دلوغي او ديري مصيبتون پر راغل ولا قد جاء ام رسول منهم فكذبوا فاخذهم العذاب وهم ظالمين هغوي ته د خپل نه یو رسول راغې خو هغوي هغه دروغجن وګڼو اخیر حوی یو عذاب را گیر کرل وداسی حال کی چه ظالمان شوی بو فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا قَيْبًا وَشْكُرُوا وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ اِيَّاهُ نو اے خلقو الله چې کم حلال او پاک رزق ترکړي ته هغه خوره او د الله د احسان شکر ادا کوي کڅاسو واقعي د غو بندګي کول کیږي انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وماء إلا لغير الله به فمن اقروا باغ وغاغوا ان الله غفور رحيم الله چې څه تاسو حرام کړی دی هغه مورډارا او وینا او د خنزیر وغدا او هاغه زنا دی چې پهغه باندې د الله نه سیوا د بل چانو م اغسته شوی وي البته چې څوک د لوګینا مجبور شي او داسې جنه اوخري خو چې د الله د قانون د خلاف کولو اراده یې يا ضرورت ضرورتنا زياده كون کي نوي نو بيشکا الله معفو كون کي او رحم كون کي دي ولا تقولوا لما تصفوا السانتكم الكذبها لا حلال وهذا حرام لتفترو على الله الكذب ان الذين يفتغون على الله الكذب لا يصلحون او دا چې ستاسو جبی د دروغو کم حکومتونه لګوي چې دا سیز حلال دی او هغه حرام دی نو په داسي حکومتونه لګول سره په الله پوری دروغ متړای بشکا څوک چې په الله باندې د دروغو تومتونه لګوي هغه هرگیس هرګیس خلاصې نمومي متاع قلیل ولهم عذاب الیم د دنیا عيش د یو سوبر زده اخىر دا غوي د پاره دردناکه زیادا وعلى الذين هادو حظمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ولمناهم ولكن كانوا انفسهم هغه سيزونه مونږه خاص طور په يهوديان باندې حرام کړیو دکمو سيزونه ذکر چې مونږه د دینه مخکې تا کړې ده او دا پاغوي باندې زمونږ ظلم نه بلکې داغوي خپل ظلم چې پزان باندې کوو ثم ان ربك للذين عملوا السوء ابي ثم تابوا ثم تَابُوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم البتاة كم خلقوا دنابوا اتعابوا جاء بدم الوقروا أو بايتوا اخپل عمل صحیح کلو یو یقین چې د توبه استلو او صحیح کېدونه ورستو ستاره داغوی د دا پاره بخوند کې او مهربانه دی ان اذاهیم کان امته قائلا لله حنیفا ولم یکو من المشرکین حقیقت داده چې ابراهیم علی السلام د خپل ذات یو پورا امت وو د الله فرمان منون کې او يوم خذيبو هغه هیڅ کلام مشرک نه وو شاكرا لئنهم اجتباهو و هداهو الى صراق مستقیم دا الله دا نعمتونو شکر ادا کونکے وو اللہ غورکرو او سیدھا لاری ورطا او خودلا و آتیناہو فی الدنیا حسنتا و انہو فی ال آخرت لمن الصالحین او پا دنیا کی مورلا خیگرہ ورکلا او په اخرت کې به یقینا د صالحانو نبی تم ام حينا الیک ان اتبع ملته ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین بیا مونګه تاسو دا وहीर او لګل چې یو مخزه د ابراهیم السلام په طریقه باندې زه او هغه د مشرکانو نوو اِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَخُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِكُونَ پاتشو سبت نو حرق مونگا پہار خلق باندے مسلط کرے وو چاچی داغے پا حکم انو اختلاف اکڑو أو يقيناً ستاربا دا قيامت باورز دا غد طول خبر فسل كوي با كم خبر كي تي ههو اختلاف كوي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاد بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عنك سبيله وهو اعلم بالمبتدي اے نبی صلی الله علیه وسلم د خپل رب لارتا بلنه کوا په حکمت او په نصيحت سره او د خلکو سره بحث کوا په داسې طریقه چې هغه د ټولن خوي بهشکا ستارب د ټولن خ په جنې چې څوک داغه د لارینه بیلاری شوي دی او څوک په غلار باندې دی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِمُوا بِمِثْلِ مَا عُنْفِبَتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ او کچھ تاسو بدل اخلائی نو بس ها بدل و اخلائی سمرچی پا تاسو باندی زیادت شوی دے لیکن کچھ تاسو صبر اکرو نو یقیناً کی دا صبر کوونکو په حق کې به تر دے واصبر ووما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تكفي ضیق مما يمكرون اے نبی صلی الله علیه وسلم پس صبر سره کار کوا استاد صبر خوهم د الله په توفیق سره دے د دې خلکو په کارونو باندې غم مکوا او د دوی د چل او د کو په کارونو باندې ځړمتنګوا ان الله مع الذين اتطوعوا والذين هم محسنون بشکا الله دا خلکو سره دی څوک چې د تقوان نقاره کلي او په احسان باندې عمل کوي